pe Spectacol susținut de Europa FM Ascultați Europa FM, ora 18 Europa, Europa, Europa, FM. Jurnal de seară Europa FM prezentat de Manuela Nicolescu și Filistan David Bună seara! Bine v-am găsit! Guvernul condus de Ludovic Orban a obținut votul de încredere din partea Parlamentului Jurământul este așteptat peste aproximativ o oră pe lista priorităților rectificarea bugetară și pregătirile pentru iarnă. Guvernul Orban va încerca de asemenea să grăbească procedurile de desemnare a unui comisar european din partea României și, cu puțin timp în urmă, premierul desemnat a dat de înțeles că nu s-ar opune unei măsuri pe care a criticat-o aspru, majorarea salariului minim pe economie. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte sunt posibile ploi în nord-vest și la munte. În restul teritoriului așteptăm ploi slabe pe spații mici. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 17 grade. În capitală 11-12 grade, iar în prima parte a nopții trecător va ploa slab. Mâine vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că la prânz temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 24 de grade, cu 23 de grade în capitală. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Numărul total de voturi valabile exprimate 240, din care voturi pentru acordarea încrederii Guvernului 240. Vă mulțumesc și aveți încredere în noi. Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a obținut așadar votul de încredere din partea Parlamentului. Se întâmplă la aproape o lună de la căderea guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură. În aproximativ o oră, membrii executivului urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni. PSD a boicotat ședința Camerelor Reunite ale Parlamentului, dar patru dintre senatorii și deputații săi s-au pronunțat pentru numirea guvernului. Au făcut același gest șase demnitari pro-România, în ciuda faptului că Victor Ponta anunțase că ei nu aveau să voteze Trei independenți au fost și ei de acord cu numirea executivului. Ludovic Orban a explicat în plen că noul cabinet va avea un mandat limitat, dar că el trebuie investit din cauza că sunt foarte multe probleme urgente. Durata maximă de exercitare a puterii executive a acestui guvern este de un an de zile și, practic, tot ceea ce am inclus în programul de guvernare pleacă de la această constrângere. Avem de luat măsuri urgente. Foarte multe instituții publice nu au resursele financiare pentru a încheia exercițiul bugetar și riscă să-și lase angajații fără salarii. Este fundamentală adoptarea unei ordonanțe de urgență de rectificare a bugetului de stat care să permită asigurarea tuturor plăților vitale în toate domeniile de activitate. În situația pregătirii pentru iarnă este dezastroasă. Nu s-a făcut aproape nimic noul guvern nu va putea aloca 6% din produsul intern brut educației, a recunoscut premierul Ludovic Orban. Hai să fim cinstiți. Vă să ceri în primul an de la preluarea guvernării să alocăm direct 6% și 4% pentru infrastructură. Vă fac numai așa un calcul. Deci bugetul de stat reprezintă 27, ceva din PIB. Sigur, sperăm să ajungem la 30% printr-o colectare mai bună și printr-un atac frontal al evaziunii fiscale, nu la chios și în târguri, ci acolo unde este evaziunea fiscală mare. Calculați cât sunt cheltuielile obligatorii, cheltuielile cu salariile, pensiile și veți vedea că avem niște constrângeri extrem de mari. Evident, vom aloca atât de mult cât este posibil în condițiile menținerii deficitului. Liderul USR, Dan Barna, a cerut noului guvern să ia măsuri pentru depesedizarea tuturor instituțiilor. Votul de astăzi pe care vi-l acordă USR este un vot care nu e o garanție că vom rămâne nepăsători la eventualele măsuri și la eventuale derapaje. E fundamental nevoie să ne depesedizăm noi ca societate, pentru că pesedizarea e mai mult decât Partidul Social Democrat. Este exact drama pe care o trece România să vadă un primar general de capitală bagiocori niște oameni care construiesc un spital acoperindu-i în lucrurile Or, lucrurile acestea sunt cele pe care vă cer să le aveți în vedere. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, i-a reproșat premierului că a menținut în cabinet ministrii care, în opinia sa, nu au ce să caute într-un executiv de dreapta. Uniunea Maghiarilor se declară gata să sancționeze cabinetul, inclusiv prin moțiune de cenzură, dacă vor exista derapaje. Noi, cei de la Uniunea Democrată Maghiară din România, nu așteptăm minuni de la noul guvern. Domnule prim-ministru desemnat, aveți câțiva miniștri care au primit aviz negativ de la comisiile de specialitate. Aveți și miniștri care nu au ce căuta într-un guvern de centru-dreapta. Sigur, este responsabilitatea dumneavoastră. Vă vom vota astăzi ca să plecați din port către mare, dar suntem cu ochii pe dumneavoastră, gata să vă susținem dacă meritați și pregătiți să vă sancționăm, inclusiv cu o moțiune de cenzură, dacă va fi cazul. Cu puțin timp în urmă, într-o conferință de presă organizată la sediul PSD, Viorica Dăncil a numit ziua de astăzi una neagră pentru democrație și l-a numit pe președintele Iohannis un cinic. Vom reveni cu amănunte. Senatoarea Alina Gorghiu, care a condus ședința camerelor reunite ale Parlamentului în absența lui Teodor Meleșcanu, a spus că are mare încredere în noua echipă guvernamentală și le-a dat deja de lucru viitorilor miniștri. Știu că acești miniștri vor comunica transparent și articulat și nu se vor ascunde sub birou și nu vor băga capul în nisip, cum a fost de regulă în ultimii trei ani de zile. Stimați membri ai cabinetului Orban, aveți mandat de la parlamentarii liberali să spuneți adevărul despre ce găsiți în ministere. Trebuie să prezentați electoratului din România fotografia la zi a guvernării PSD fără niciun retuș. După ceremonia de depunere a jurământului din această seară de la Cotroceni, care, vă reamintesc, începe în aproximativ o oră, Ludovic Orban va merge la Palatul Victoria pentru a pune la punct proiectele primei sale, ședințe de guvern în calitate de prim-ministru. Suntem pregătiți să începem în forță activitatea. Imediat, după depunerea jurământului, vom avea o ședință informală la Palatul Victoria pentru a stabili toate detaliile acțiunii ulterioare. Vom avea un plan de instalare pe fiecare minister. De asemenea, vom stabili toate deciziile importante care trebuie luate să fie pregătite pentru ședința de guvern. Printre primele măsuri pe care trebuie să le ia guvernul este să desemneze un candidat pentru poziția de comisar european, având în vedere că România este așteptată să înainteze o propunere acceptabilă de mai bine de o lună. Ludovic Orban spune că va alege un candidat după consultări cu președintele Iohannis și după audieri în Parlament. Guvernul va formula o propunere de comisar european după consultarea președintelui României și în respect față de prevederile legale, adică vom solicita audiera candidatului în comisar de afaceri Vom anunța propunerea de candidat când vom lua decizia. Pe de altă parte, după succesul din Parlament, Ludovic Orban a sugerat că s-ar putea răzgândi în privința majorării cu 100 de lei a salariului minim, deși până acum a criticat propunerea Vioricăi Dancilă. Cu siguranță vom adopta o hotărâre de guvern care să stabilească creșterea salariului minim după o analiză cât de profundă și de serioasă poate fi făcută într-un timp scurt și după consultarea partenerilor sociale. De dimineață, cabinetul condus de Viorica Dăncilă a avut ultima sa ședință la care a analizat în prima lectură tocmai proiectul prin care salariul minim crește cu 100 de lei. Discutăm în prima lectură creșterea salarului minim începând de anul viitor la 2262 de lei, iar pentru angajații cu studii superioare și vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare la 2620 de lei lunar. Ca prim-ministru, consider că este o măsură justă și corectă social. În opinia lui Liviu Avram, redactor șef adjunct al Cotidianului Adevărul, noul guvern nu va putea respecta toate promisiunile pe care le-a făcut pentru a obține votul de investitură. Totuși, susține Liviu Avram, cabinetul ar trebui să ia rapid unele măsuri care să dea semnalul unor schimbări de profunzime. În primul rând, trebuie să ia niște măsuri clare în zona justiției, să amâne sau să anuleze intrarea în vigoare a schemei de pensionare anticipată a magistraților, să regândească acea propunere de dublare a stagiului de pregătire la Institutul Național al Magistraturii. Deci aceste lucruri trebuie reluate de la capăt și discutate în termeni onești și nu cu agenda Dar la cât de diverse sunt interesele formațiunilor parlamentare, Liviu Avram? Vedeți, realist vorbind, susținere pentru măsuri de reparație. Dacă nu de câteva semne clare și lipsite de echivoc, atunci PNL riscă să aibă soarta guvernului Cioloș, să fie sabotat milimetru cu milimetru de către cei pe care PSD în trei ani de zile i-a plantat în toată administrația. Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul, să recapitolăm așadar, guvernul condus de Ludovic Orban a obținut votul de încredere din partea Parlamentului, jurământul i-a așteptat peste aproximativ o oră. Pe lista priorităților, rectificarea bugetară și pregătirile pentru iarnă. Cu foarte puține momente în urmă, Viorica Dăncil a anunțat că PSD trece în opoziție, a numit ziua de astăzi una neagră pentru democrație și a anunțat că acei reprezentanți ai PSD care au votat în favoarea investirii guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid. Un ultim citat din doamna Viorica Dăncilă e un guvern slab expus corupției. Pune punct aici jurnalului de seară, imediat începe o ediție specială a emisiunii Piața Victoriei, astăzi cu Anca Simina. urmează visul la Europa FM. Plecasem pentru că acasă nu puteam avea o situație bună și nu aveam, nu aveam niciun viitor. Am stat cam 24 de ori în frig, singur în parc. Orice vis frumos este un vis care merită. Acasă nu avem ocazia, să spunem așa, să merg la școală și să nu mai vorbim și de învățat. Însă aici am ocazia să-mi fac studiile, să reușesc și am o șansă. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Ca să faci sandwich și mai delicioase, doar astăzi, 4 noiembrie, ai 30% reducere la toată categoria de cașcaval. Kaufland și săptămâna ai bună! Senzație de amorțeală la picioare? Durere? Furnicături? Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool și de alți factori care deteriorează nervii periferici. URIMIL contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. O capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Am putea folosi timpul ăsta să-ți enumerăm cu entuziasm avantaje mari pe o muzică dinamică. Dar mai bine îți spunem că la Ford continuăm propriul nostru program Rabla valabil doar pentru modelul Cuga. Acum poți avea Ford Cuga cu un avantaj client de până la 8600 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2019 și se adresează atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Mai multe detalii pe ford.ro și la dealerii participanți în campanie. Piața Victoriei La Europa FM Bună seara tuturor celor care ne ascultați pe Europa FM sau ne urmăriți pe pagina de Facebook a Radioului. Bun venit în piața Victoriei. Sunt Anca Simina și mă bucur să-i salut din nou în studioul Europa FM pe domnul Cristian Tudor Popescu. Bună seara! seara! Și pe Moise Guran. Bună să! Bună seara, din nou! Iată, a trecut o oră și încă se simte tensiunea momentului de astăzi. Votul din Parlament e o premieră. Domnilor, să avem un guvern investit între înainte de alegeri, chiar în, în săptămâna dinaintea primului tur de scrutin pentru prezidențiale. Nu e puțin lucru, până acum toate guvernele au picat în situații similare, tocmai pentru că era o campanie tensionată, nu e cazul de această dată. Și am văzut-o acum câteva momente pe doamna Viorica Dăncilă, lându și la revedere de la guvern, dar de la partid, domnule Popescu. Ce vă spune imaginea asta a doamnei Dăncilă înconjurată de nouă psd cu fețe mai mult sau mai puțin cunoscute marelui public, aproape Mai singură. mult necunoscute, da. Aproape singură. Da. Este celebra noapte aproape pustie de la sediul Dănchisălef. Ea se înregistrează din când în când în istoria PSD-ului după astfel de zile. Uh... Lucrul cel mai important, petrecut astăzi, după părea mea, nu este instalarea guvernului Orban, care este departe de a fi un guvern miracol. Adică, domnul acela, după părea mea, ușor întârziat mental și încerc să-l scuz, spunând asta, de la dezvoltare și evazionist fiscal 19 ani, e tot acolo. Validat de plenul Parlamentului. Validat de dar, plenul Parlamentului, ceea ce este foarte grav. Domnul Câțu la finanțe, să vedem. Domnul Câțu va trebui să schimbe comportamentul, după părerea mea, fundamental. Pentru că până acum a avut o retorică de Parlament, o retorică agresivă, distructivă, la adresa Ministerului și Ministrului de Finanțe. E, acum, după părerea mea, dacă continuă în același stil, N-ajunge nicăieri. Acum trebuie să fie calculat, chipzuit, să mai asculte și pe alții. Deci nu este guvernul ideal nici pe departe, dar lucrul cel mai important este descarcerarea din Palatul Victoria a acestei persoane. Iorica Dăncilă. Iorica Dăncilă este cea mai mare rușine din istoria politică a României. Fiecare zi pe care această persoană a petrecut-o în fruntea guvernului României va fi reținută de istorie ca o rușine. Și este foarte important, din uh, tot ce a spus doamna Dăncilă la ora 6, adică acel uh, zbieret de neputință, uh, a uitat, la un moment dat a uitat că nu mai e premier uh, și a continuat cu ofertele. Acesta e lucru esențial și acest lucru îl transmit, încerc să-l transmit nu pesediștilor, pentru că printre ascultătorii, printre europenii FM, nu cred că e vreun un Ei mai sunt, dar nu prea Mai mult. sunt? Da, da, da firesc. Ei atac care sunt câți or fi. Deci europenilor FM, le transmit să le spună pesediștilor pe care îi cunosc că doamna Dăncilă nu mai e premier. Până urmare, care aveau de gând să o voteze pentru pomenile pe care po pomenile uh, miraculoase, fabuloase, pe care le, promi uh, pe care le promitea, uh, nu mai poate să dea, doamna, nimic. Nimic. Nada. Nothing. Poate Mix. să dea impresia că Liviu Dragnea s-a întors. Cine? Ea? Doamna Dăncilă, prin, prin discurs, cel puțin, vom lupta cu toate forțele. No. Împotriva acestui no. om, un singur om care vrea să omoare PSD. No. Da mă rog, e palidă, și în imitarea lui Dragnea e palidă, așa. Deci, atâta vreau să le spun, bă, dacă vreți să o votați, votați-o, dar să știți că nu primiți nimic. N-aveți cum, nu are ce să vă mai de. Cu a, cu a, intră cu această postură în uh, turul 2. Era extrem de periculos dacă uh, intra ca premier în turul 2 să ai urmărit în ultimele zile cu multă atenție manevrele partidului Joker și vorbesc aici de pe România. I-ar fi convenit domnului Ponta să rămână doamna Dăncilă la guvern și între tururi? Asta cu partidul Joker e chiar mișto, dacă stau să mă gândesc. Uh, nu. Doar, doar PSD-ul cred că era avantajat de o amânare a votului de astăzi, dacă reușeau cumva să evite vorumul. În opinia mea, Um, cred că rezultatul votului de astăzi îl avantajează pentru alegerile de duminică doar pe Claus Iohannis, dar asta în condițiile în care... Baftanul Claus Iohannis. Cum da? spuneți dumneavoastră? Cum asta? spuneam data trecută, i-a ținut și de data asta. Ei, aici, aici s-a muncit domnul Popescu la... N-a fost doar baftan, Dumnezeu! au fost și negocieri. Adică... Domnul Ludovic Orban chiar a muncit, și chiar și domnul Ponta a muncit, să știți. Ne, când s-a aruncat domnul Iohannis cu pregătiți-vă de guvernare, nimic nu era sigur. Deci, din nou, i-a ținut. Tin să vă dau dreptate din acest punct de vedere, dar a fost și un joc, așa, un pic, al, adică nu numai al șanselor, ci și al concurenței dintre PNL și pro-România pe acaparat oameni de la PSD. Știi ce cred că a decis rezultatul din asta seară? Eterna aroganță, eterna îngânfare a lui Ponta. funciarea lui Ponta. Cum i-a venit, v-am spus, la într-o emisie m-a spus a, așteptați să capete U puțină putere acolo, un strop de putere, nici măcar uh, aia mare când era premier și șef de partid. nu domne, să aibă impresia din nou că el s-a crezut kingmaker acum. Și e foarte bine. Așa, păi a, e foarte e bine, foarte de bine. ce? A făcut o greșeală. Pentru domn. că nu și-a făcut socoteala. Băi, nică ăștia uh, Tudose, uh, Sorin Câmpianu, Daniel Constantin, păi ăștia nu sunt niște trupeți pe care să-i aliniez eu cu ordinul de zi pe unitate băi, nu vă duce să votați nu... să nu vă prim pe vreunul că vă face. e să mor tu i-au zis ăștia toți trei, politicieni grei, vechi cu state, nu? Care i-au spus băi băiatu, noi am venit aici la partidul ăsta nu ta n-ai primit, dar asta nu înseamnă că ți-am jurat ne-am sub sângele cu lapte că ți-am jurat credință aici e ca la intermercat -o. În politica românească, dacă transferurile de fotbaliști. Ne-am transferat aici. Mâine ne transferăm dincolo, stimabile. Că nu ne spui dumneata ce să facem. Asta a fost norocul, după părerea mea, aroganța infinită a lui Ponta. Cred, adică vă dau dreptate în ceea ce-l privește pe Mihai Tudose. Cu Daniel Constantin și cred că.